Mein Name ist Philipp Moritz und das sind die aktuellen Themen: Weitere Wahlhelfer gesucht, versuchter Überfall auf Dünburger Geldinstitut und Reitfest in Nienburg. Radiomittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis.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 Am 11. September sind wieder Kommunalwahlen. In Nienburg werden neben dem Kreisrat auch der Stadtrat und die Ortsräte Holthorff, Erichshagen und Langendamm neu gewählt. Für den Wahltag sucht die Verwaltung noch dringend Wahlhelfer. Dazu Fachbereichsleiter Burkhard Walter. Die Stadt Nienburg sucht insgesamt für den Kommunalwahltermin am 11. September 2016 insgesamt ca. 360 Personen, die als ehrenamtliche Helferinnen und Helfer bei der Wahl mitwirken. Derzeit haben wir einen Stand, dass wir 50 Prozent dieser Stadt absetzen können. Das heißt, wir suchen noch jede Menge äh, interessierte Bürger und Bürgerinnen, die bei der Wahl uns unterstützen wollen. Zwei Männer, die in der vergangenen Woche im Bereich der Kirche in Martfeld im Landkreis Diepholz von Spezialeinsatzkräften der Polizei festgenommen worden waren, könnten vorgehabt haben, ein im Landkreis Nienburg befindliches Geldinstitut zu überfallen. Warum die Männer von ihrem Vorhaben abgewichen sein könnten, ist unklar. Die beiden Männer im Alter von 45 und 55 Jahre aus Nordrhein-Westfalen könnten nach Angaben der Ermittler für mindestens vier Banküberfälle in Rinteln, Minden, Nienburg sowie in dem kleinen Ort Ottenstein bei Holzminden verantwortlich sein. Sie sollen insgesamt etwa 130.000 Euro erbeutet haben. Wir kommen zum Sport mit Philipp Kessler. Morgen beginnt das traditionelle Reiterfest des Reitsportvereins Alpheide Nienburg. Auch in diesem Jahr werden wieder tausende Besucher erwartet. In der schweren Prüfung, dem S2-Sterne-Springen, gehen rund 70 Teilnehmer ins Rennen um den großen Preis von Nienburg. Dieser wird am Sonntag ab 14 Uhr ausgetragen. Auch bei den schweren Prüfungen der Dressur ist ein großes Teilnehmerfeld genannt, 40 alleine bei der s2 sterne -Dressur. Beginn ist hier Sonntag um 15.30 Uhr. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.